Atë falenderojm për këtë falë dhe udhëzim, kërkojmë selavate dhe selamë, për përshëndetjet më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij, çdo besimtari i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërua vezën në imam në thellëndim të Ramazanit dhe në pritje të bajromit e lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti i Onjë i Gjallaluhu të gjitha vepra tona të këtë bëhë Kabul, e të gjitha të liga dhe më ngësit, në i shlyhen me shlyrin e ti të madhë që e ka Zotë i onë të bareke vëtjare. Do të vazhdojmë me në disa prej karaktereve dhe rëthanave të Muhammed A.S. njërzore, e që me këto njërzore, Muhammed A.S. ishte bërë pengamber i dashër të kënjerëzi. Për këtë asyri, kanë thanë disa prej djetarve, Pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam ishte besnik para se mëchain pejgamberin dhe jo masi u bop pejgamber nuk u bop besnik. Andaj kjo neve ne na bën të qartë se njerëzoria e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam është shumë më rëndësi në e rëndësishme në përcjelljen e mesazhit të tij. Për këtë për këtë arsye ne marrim mosimet e duhura në jetën tonë që pa njerëzore, pa moral, pa edukat, skemi mundsi ta përçojmë mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam. Sot do ndalemi me një njerëzor tjetër të Muhamedit Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është kujtimi. Kujtimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ka pas kujtime pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë kujtimë ka pas Aje alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kujtimet të ndëruar vezë janë gjërat të cilat njeriu i kujton nga e kaluara e vet, i sillnë në memorie disa përsyretëve dhe fotografive që i ka kaluar në jetën e vet dhe i kujton në momentin të tash, edhe këto kujtime janë dyloje, kujtime të cilat shkaktojnë mërzi, dhe kujtime të cilat shkaktojnë gëzim, dhe të, të dyja t'i këndorë Muhammed e sallallahu a.s. Madhja Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, i përmend kujtime dhe i thot për nga mësam kujtoje, kujtoje kuj, këtë këtë këndorë kjo dhe kjo. Por shemull e përmend Allahu Gjellë Gjellalu hu në Kur'an, duke ja përmendur robëve të ti Si që është Musa a.s. me bit e Israili të dhe Allahu të barekja vë tjela Wa idhë kale Musa li qaumihi u dhkuru njëmët Allahi a.s. Njëku min alifir aune jesu muhëne kumësu el adhem Të dhe Allahu gjelë gjelaluhu kër i tha Musa popullit të vetë Kujtonë begatin e Allahu nda juve Si ju shpëtoj prej faraonit Pra Allahu gjellivare i thot bive të Israilit dhe përmjetë Mosajt Alei Salat dhe Selam, duke ju drejtuar Mosajt popullit vetë. O ju njërës, që sot keni shpëtu, hajt kujtojnë e pak kurin i kanë të faraoni. Qëka ju ka bo faraoni juve? Ekshë mëra. Sikur që plëtë për njëzve neve i themi, kujtojnë e kur akon koha e komunizmit, kujtojnë e kur akon koha e vështisive, kujtojnë e kur akon koha e ranë, nështë kohë që ti sot jetë me Thëdë Allahu Gjellaluhu Ju tha Musa Allahu ju ka shpëtu juve për faraonit I cili juve Ju ka tërheqë zvarë Qështë tërheqët Hajvani Duke i dënuar me lojët të ndryshme të dënimeve Ua therte Ua mbyt të fëmijet Dhe i linë të gjallë grat A mund të përnëve zë qëfar azapi jo Me të amor grujën Edhe fëmijen me të mbyt Kjo dhe se ka qem për e azapi që ja ka po faraoni Bive të Israelit Allahu Gjellaluhu i thot Musa i alayhisalatu wassalam që tua përkujton popullit vet. Kujton e pak kurin e kanë azab, çon në mënyrë që ki kujtim të të sjell në veti adhurim shtesë. Fadallahu xhela xhelaluhu wa fi zalikum bala'un min rabbikum adhim. Neqet kja ka ndodhur kanë i belap i Allahu subhanahu wa taala të mëdha që ju ka ndodhur edhe. Gjithashtu thot Allahu xhela xhelalu duke i përkujtuar besimtarët Sahabët e për nga merit Alej salatu e salam Në surën El Enfal Fëtë Allahu të barë ke vëtële wa Vëdhë këru idhë entum qalilum Mustad afun Fëtë Allahu gjene gjelalu Kur kanë ardhë me dine Sahabët janë po të fort Dhe luftë e mas luftë janë po më të fort Dhe kanë shku vetës du po më të fort E Allahu gjelluala dhe zërshfejban Ju thotë sahabëve kuj Kujtënë Kujtënë Kur ju Kene qenë qenë qalil Shumë pak Qalilë I ka besu e Bubekri, ka besu e Bilali, ka besu Amari, Jasiri Njerëzit numërë dhe se kanë qenë që kanë besu e Thotë Allahu ja kujtën e kun i konë shumë pak Edhe i konë mustad afu në fil ardhë I konë shumë zaiv dhe mustad afu në shkur ti nuk të logarit bëj his Për, për kur gjanë nuk të ka logarit Pra populli vetë si kanë bëj hesab Në fillim ka dhe po kush i merë, kush mirët mërë me këto his Nuk i kanë fut në hesab Tot Allahu tjala, te barek e vetala tfahun e tetkhatfekom nase faawaqum ykini paz dro tut se ju ha njerzit ju kapin ju ha qe se ha spendi viktimen e vet qe se ha shipon jo viktimen viktimen e vet tot Allahu xhel Gjel xhelalu e a ju ve ju ka strehuar ju ka ndihmua dhe ju ka furnizuam ushqime te mira ndoshta ju keni me falendëruar Allahun xhel Gjel xhelalu pra nase kujtimet Kujtimët, të cilat i kujton njeriu nga jeta e vet, kanë vonë direktorët, duhet t'jen shtytës për me falënderoj Allahun xhel xhelalu. Sikur që kur erdhi një grua te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, pejgamberi ishte në Medinë, ishte i ndëruar me dosta të vet, me ushtrinë e vet, edhe ardhi er një gruaj e kishte dëgjuar për pejgamberin sallallahu selam dhe kur ai u drid goja pitutës e kanatë pa, edhe i tha pejgamberit sallallahu selam, mos u drid, mos u tut. A se unë jam ka një jetim Unë jam ka një jetim Unë s'kam pas shka me hangër Jam rritë në për Më kanë qurë më kanë rritë dikun tjetër Kanë thënë djetarët Pëse ja ka përmen këta për nga mele Ka dash ta kujtoje Se ku më rini puna Unë e një jetim Që më kanë rritë muë Të fis i benju saht Edhe Qfar edhe erë dita Njërzit më ju dridhë gohe Kërë të më shofin muë Për ka dash me s'amë Më sotot Unë jam Eksumara. Gjithashtu dhegjër, Allahu gjile gjelalu hu Ja u përmenë sahaveve luftën e ahzabit Kë janë kanë dy mëtëmi ushtar pagan Kanë dashë mi, mi shrënjo sahaveve të pengamere Sallahu aleyhi ve sellem Thetë Allahu të barek e vëtela Ja, eju helledhine, amenu O, ju të setë keni besuar Udhë kuroni, amet Allah, jaleikum Kujtënë begatine Allahu nda juve Kujtënë begatine Allahu nda juve Kur juve idhë gëhet këmë gjunudun Ju ka të ardhë një ushtri shumë e fortë Dhe vetë çka këtu ka ardh, ka ardh xhund, ka ardhurud, ushtri në shumës, ushtri shumës. Ushtri fa arsal 'aleihim rihan. Dhe na ja udhëgojmë atërë një erë, erë fort. Wa junudan lam tarauha. Dhe një ushtri që ju s'e keni parë, na kenaqëme la, që ju s'e keni parë ata. Saddallahu jale jelalu wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allahu këtë çka ju bani, Allahu i sheh. Për këtë arsye Allahu jale jelala i nxit të sahabët që ta përdorin kujtimin për me falendëruar Allahu xhele xhelaluh për me falendëruar Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Dhe tash Allah zer, kujtimet janë të përmendura shumë në Kur'an, neve na interesojnë kujtimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kat në kat li jerat, e Allahu xhele xhelaluh pejgamberi sallallahu ai kujton donjëherë vet disa prej xhonave. Do sa Kur'ani vëzhon është plot me me përkujtime udhkuru udhkuru udhkur eksto maz por ku ta nini çket fjal udhkuru udhkuru është kujtoje dhikra madje Allahu xhelel xelalu e ka thuj kët librin e vet kujtim sepse kujtem vëllai çka i bie nisi çka ti e di veç do të më ta kujtue por shem Allahu xhethan Kur'an ki Kur'ani dhikra kujtim kan thënë dietar çish mund të më kon kujtim pse se njëri e një zotin e vet njëri e di zot e di çka Allah E njëjërca i vanti kur për shembull kur dalldiset, kur devioni thuojon, oh, kadale, kujtoje më rezotin tan, sa je një, po e ka mbulu perdia, e ka e ka mbulu pëlhurra e devijimeve dhe epsheve dhe ti çka i thuaj, ej, ha ke kët pëlhurr, hekë ka të mbulis ke perdë. Shifa Allahu xhel xelalu. Po këtë asylosen Kurani përdor shumë kujtimin, madje Allahu xhel e ka zbrit një sure e cila quhet që, surja insan, suratul insan, surja 76 merrën. Çdo sura ajo ju shnis me kujtim. Fath Allahu Xhele Xhelalu, Bismillahir Rahmanir Rahim, hal ata al-insani hin min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Fath Allahu Xhele Xhelalu, a kujton, a kujtonin insani në ditë sukan hiç. Lam yakun shay'an madhkura, ashi që e ka përmend bile dikush a e kujton ti se pak para datlin dhe stande se kan dit familiar të tu se ti kimi egzistu e diti për shembo, një njëni që s'ka fmi a mundet me paramenua i fmiave që ish mundet më kamë, s'u mundet me paramenua dërsa dalen do një e Allah u gjela thotë, ne ta kujtoje insani ketë insani se një ditë se në kanë hiq na i kena kryu, dhëtë Allah na i kena kryu a na i kje kujtimi dhe zërë, kur këthej është në zaman, zaman, këthej është e ku shem I vogël Sot shetë fudullok Sot kalë zonë se kushij e ti Allah thotë Po ka dalë e pëse të një ditë Kanë lujt një zeshë u plaka me ti Apo Ande kjo <coughs> Kjo du të nashërbim dhe Gjëse begatia e, e zotin dhejnevo shumë e madhe Begatia e zotin dhejnevo shumë e madhe E mirë dhe zërë Cilat janë kujtimet e pengamberit sallallahu Alehi ve sellem <coughs> E para Allahu gjele gjelalu ja kujton Muhamedit sallallahu alehi ve sellem Kush ka qenë Ne e lezojm Tadallahu jalla jalalu Qur'an Alam yajidka ye yetiman faawa Ifadallahu jalla jalalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asht kemi gjet yetim Muhamed sallallahu alaihi wasallam ka vdek baba para se me lind. Nëna i ka vdek diku në 6 vjet, ai jetim. Dhe u ka bë prisi dunjoes, prisi dunjoes, do të thotë pa babë panon. E Allah u gjelodhja përmen për nga më berit ale i salat e salam dhe i thot Elem një gjitë ke jetimen Ast ka gjitë zotë i jetim Shikovez e kjo kujtimo Dhe shikovez e nga për dit e lezujna këtë surë Elem një gjitë ke jetimen Elem një je gjitë ke jetimen Para më në dhe shka është më interesant Se kjo është lezu e parakit Parakit njerëzve Për për për nga mele i salat dhe salam Për për për nga mele i salat dhe salam Për për p Gjendin e pengave së ram Pra ata e ka nëzhu kur anin Të emsu Të i than Allahu Muhammed e së ram Astë kena gjithë jetim lezë, Përshem, mu ti me ta përmen Përshem, mu para 500 vetave Para 1.000 vetave Para kitë dunjohes A e diti kër jë je kanë jetim A e diti kër s'ki pas kër gjah A po, kjo begatia përkujtimit Për janës Allahu të bare kjo e tjera Përsa e ka than Fe awa E ajtë ka strehuti Ajtë ka mbrojti Ajtë ka rujti Pasalli ka thon Allahu jalevala wa wajadaka dalan fahada Allahu ut ka xhet pa peingamberi se ke dit udhen e Zotit se ke dit ku çy shkohet ka Zotit te barekehu te ala fahada Allahu ut ka ulzu do kjo ulze vlen edhe por neve pasi çemi te per kujtimit te per kujtimit te peingamberit alayhisallahu selam dhe kujtimet te tij kjo vlen edhe por neve dhe Zot wa wajadaka dalan fahada leina qobaza te devyum Allahu na ka ulzu se ke na dit çka namazi S'këna ditë që kanë zëqati, që kanë shtagjërimi, që kanë haqi S'këna ditë, Allah në e kamësue Begatia veç e Allaho Dikusha bo sebeb, ama Allaho e ka bo sebeb Allaho si, u gjellëvan e ka bo sebeb Sa do që shkojmë me uldzim Sa do që mësojmë prelibrit e Allaho Sa do që ardhim në fejnë zotit, adit, e Zotit Mës të harojnë a ditë kërë janë kanë të dëvjuar Kër të s'këdi që kanë gjamija takamsu di kush laj ç'bo sebeb ajo bon pejones pe allahut te bareke te bareke ve te ala tot allahul jale jelalu w wa wajadak w wa wajadake ailan fa aghla dhat kajet fuqara e allahut ka dhan pare e allahut ka bote pasur kan dhan dietarat ve nga melalet salate selam i karuit delat me pare me kon fuqara edhe ç'ka bo allahul jale kam vurtu me khadija Pas e përre të khadija është më pengamber Në moshën 4 dhe veçare Pas të të prej pengamberis Pengamberis salatës salam Ka arritë shumë Ka arritë shumë Thëtë Allahu gjellë gjellë hu Fa emme ljetime felat të qhar Wa emme s'aila felat të nëher Wa emme bin i'meti rabbike fe haddith Thëtë Allahu gjellë gjellë hu Sa i përket jetimit Pro ta shëtë një e kon vet jetim Apo Sa i përket jetimit Mosë Mosë shtypë mësë dhuna dhe kjo dhe zërësh një mësim i madhë prej anës Allah o që neve në e mësën Zotin Koran se nuk mundet me adit dhim të në fukarajës ajë që së so konë kur fukaraj në dalin eve shpesher në për emisionë dhe televizionë në filozofojnë kemi parasysha ta kemi parasysh këta i kemi, ka në kanë parasysha ta i ka bop me miliarda që për veti inter... o ti s'i intereson për kërkan ti t'i në zonë vesh për miliarda të tua Për këtë asojë do të peigamësiram kaqsin yatim, dhe yatimin e ka përqdhël. Dhe ka thon kush kujdeset për yatimin, meun ka mundon xënat çështoj. Si Ço çështoj tokë gishtata, afër një riçetri. Për këtë asojë thot Allahu xhir yatimin mos gavo me shty. Dhe ai i cili vjen me të lyp, mos e shty, mos e mos e largo, japi diçka. Pastaj ka thon begatinë Allahut përmende. Begatinë Allahut përmende. Kjo vezëllosht për për kujtimet dhe kujtimet peigamedit Allahu sallallahu alaihi wasallam se ja ka kujtu Allahu Gjelle Gjelaluhu Allahu Subhanehu Subhanehu e Teala Të regon ibn i Abbasit Radhi Allahu An Hadith që ka zhë imam Hakimi Dhe imam At-Tabarani Dhe e ka sëksuar vet Imam Hakimi Bashk me imam At-Dhehebi U Rahimehu Allahu Teala Të regon ibn i Abbasit Radhi Allahu An Se Për nga mërë i Jonë Sallallahu Aleyhisselam Ka thënë hadith I këmbo Një lutje të Allahu Për ma si e këmbo Këmbo Sjef Mëstabaj Këmbo Romase gumbo pyetjen kur më ka dhënë Zoti përgjigjen, kum thon a si mosta baja kët pyetje. Thot, e i kum thon Zoti tem, Ya Rabbi, kana al qabl rusulun minhum, men sakhart lahu ar riyah, waminhum man kana yuhyil mauta. I ka dhan pejgamberi sallallahu alajhi salam, ka dhan o Zot, para pejgamberve më harrat, pejgamber që kanë qenë më harë para meje. Disa pritetëri u kenë shtru erën. Disa pritetëri kanë pas mundësi me ngjalltë vdekurin. Edhe Pra sigurisht kadaj më thonë, "O Zot, ato kanë pas doshënja. Për shembull, Erën e ka lëviz Sulejmani. Edhe e ka pas për shembull Musa Isa ne sallallahu alaihi wasallam mundsiën me e ka pas mundsiën me ë sharuë me, me sharuë të Somurin dhe me ngjallë të vdekurin, me leyn Allah. Musa e ka pas shkopin ekse marë. Pra sigurisht kadaj më thonë, "O Zot, a ka diçka pikësaina për mua?" I ka thënë Allahu xhelel xhelalu, "Asht ku ngjet jetim." Asë të këmë gjitë jetëm, edhe të këmë brojt, a nuk të këmë gjitë që se këdjit rrugën e zotit, edhe të këna u dhuë, a nuk të këmë gjitë fukara, edhe të këmë bëtë pasur, a nuk të kam qa gjokësit, edhe të kam pasru elem në shrahleke sadarak, ba wadahna anke wizrak, edhe të këmi largë barën se të taranon shpirtin, ba wadahtu anke wizrak, kultu bela rabbi, katëm për nga meil a.s. Andaj qikopi nga me sa më ka dhënë, qikur më së të pytja pëse, sepse Allah më ka dhënë shumë, Allah u gjelohala në nga ka dhënë shumë. Andaj ka njërë dhe zërë ne, lupë mi pi Allah u diçka a harroj në sakeda. E, dhe kjo është interesant, insani. Wallaj, sa do me bëpare, kur da shërët dika më përshumë, ka fitu diçka. Minjarë thotë, e, të kështë a fituone, po, bollë befituove. Amë interesant e insani. Dhe qopa pejgamberi më tha, "O Zot, pejgambert më me harret një ani kështu, një ani kështu." Allah i ka thënë, "Po ka dalë, po ti e ti mbeqa." Ti shkeposh kur dë? Nat kenalla. Allahu xhelwala, ti ka dalë. Për këtë arsye u vlerëso pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, i jetonte me kujtime, por këto kujtime e nxitnin me shku ka Zot edhe me Allah, shum, dhe gja, me falënderu Allahun subhanehu ve teala. Gjithashtu pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam tregon Gjebir Ibn Semura Se pas sabahot Rrinte me shok të vend Dhe i kujtoni në ditët gjahiletit Dhe për një në sami thonë të anë i folni Kalzoni shakini, shakini kalu në ditët e ignorancës para islamit Dhe qeshte me ta Dere se ka ardhezër Se në ketë muabet Qa kanë bavhezër Një një pritëre ka kalzu ka than As kujna si ka bo dobi i dhulli që shumë ka bo muhe Muabet të kalzu për ignorancën e kaluar Ka than muhe nga po dobi idhulli. Kur kujt si ka po dobi? Pra, e dinë, sahabët e kanë pas për islamit, për imanit se idhullin e sadoro. Sikuç që e dinë. Dhe idhulli s'ban dobi. As bënda. Ka thënë mua, "Nga po dobi?" "Çu ish ka po dobi?" ka thënë. Ai kan thonë, "Çish ka voti dobi kurë ka to guri." ë ka thonë. Në ditë për ditëve e marronin idhullin si tortë me me me me me materialin e ambulsirës edhe ushimit thotunë e vona si idhul e vona si idhul thotë fa ja al qahtu fa kuntu akulu yawman fiyawman thotë edhe ardhi er një ditë një thatsi para më ka thotë e kanë marrë arab, arab i kanë rrec idhrit pe për, figurit prej lloçit prej lloj-lloj ndryshmë dhe i kanë marrë edhe për ushqimeve u ambulsirën e ka bova e ka bova idhul thotë ka dashmishtim e keq sahabe ka thon mua gabodobi idol gano chu j duke gabodobi ka thon nit dit dit ve keshum unt e hangra po ti thon idhun e ka, ka angra banin dobi pra e hangra e angra at mater me te cilen e e marrova e marrova idhun gjithashtu njeri prej tyre ka thon e i pash dy xharpri te idhullia i pash dy xharpri te idhullia ardh Dhe e banën urinën Në bi idhul Po zotë, bi zotën e vetë Ka thonë e banën edhe thash me veti Qëfar zotëi Kë i idhul Vinë dy gjërpëni Urinojnë bita, kësën e mbron vetën Kësën vet e mbron Ved vetën e vetë Tuk e jala sula Allah eslam, Dhe i ka thonë erat të ti ojder Gori Allah dhe pranova Islam Për këtë asio dhe zër Sahabat e pengamberi sallallahu Alejo sallem Flistin me pengamberin sallallahu aleyhi sallem Dhe i kujtonin kujtimët e injeranzës Gjithasht të dhegjëre pengamberin jonë sallallahu aleyhi sallem E kujton të kur ka qenë i vogël E kujton të kur ka qenë i vogël Tregon edhe si i në melik se pengamberin jonë sallallahu aleyhi sallem Tregon të se si i ka arjë Gjibraili duke qenë i vogël Dhe duke lujt me thmi Duke lujt me thmi Ka dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Vesellem, thot, kam qenë me fmi duke lujt Kënë kanë qute Halimja Fisi Saadije Thot, edhe më kanë arë Dë melek Ka arë dhe asmetin tjetër Si dë shqiponja Dë zosh të mdoj Dë drita të mdoja Kanë qenë melek Thot dhe ka qenë Gjibraili Thot, e kanë arë dhe ato të ditë e kanë nërzue E kanë shtrinje Pasaj thot, fëshak ka anë kalbi Ja ka qaë e zemrën Ja ka qaj, zemrën, thot dhe e kanë zirë një copë gjaku si trash. E kanë zirë prej, dhe kjo dhe zirë është fjarë Allahu që i lëvalën Kur'an, e lem në shrahle ke sadarak, wa wadhajne anke wizrak, e ledhi anka da dhahrak. Të të allahu, asta këna qaj gjokësin, dhe vini rejë dhe zirë. Musa a.s. që tashka ja ka bërë për nga mele s.s. tukon thmi, pa e lip, Musa e ka lip. Allahu qëllu alë i thotë Muhammed e sëram Elem në shrahleke së të rak Asta kena qa gjokësin, asta kena liru gjokësin Që ka thonë Musa a.sëram Rabbi shrahli së të ri O zotë, lirama gjokësin A Muhammed e i ka thonë Ti hazër, për këta si thot, i thotë i përnë ka ju me gjëzije Që ka ju ka thonë Allahu për nga mërëve tjerë me të lipme Muhammed e se më ka thonë pa të lipme E s'ki nevoj ne ne të me lipme, në tajabë në i s'pa lipme Ky ka qenë Dhe më tha Ha dhe hadhu shëjtani mink Ka thonë që keq ka të nxerëm Që tu ka thonë gjitë shëjtani Të si cëllë njëri e ka që ta Që tu në gjitë shëjtani Pi që ati e dëvijon pasaj, pasaj e mërën Edhe Pasaj e mërën edhe e lajten Me një tas e, Me uj zem zemit Pasaj e mëgjitën Edhe e këthin të veni i vet Atë piesën Thotë edhe filluhun ato fëmi që ka isha të lujt me, me, me ta shkun i kalzun kësa kytestarës që e ka pasë, e ka morë me rrujt pengamberin sallallahu a.s. edhe i kanë thanë, e kanë mytë Muhamedin a.s. e kanë mytë Muhamedin sallallahu a.s. pasaj, edhe pengamberin sallallahu a.s. i kanë dryshu e në gjyra pasaj kjo prej frigës e ka morë këtë jallë edhe ka këti në nëzëvet se ka thanë Mos për, mos po ndodhi diçka me ta, mos jet barëm durt e mia, e ka kthim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek tek e, nana, tek nana, ë, evet. ë, cilësorozë kan përmend shumë rëj xhanave në në këtë ë kontekst të familjisë së pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Cilësorozë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka kujtuar edhe familjin me detaje Edhe më shumë ta tregon Uthbat Ibn Abdin es-Sulami tasanieri e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë ja rasulullah si e ka nis kjo puna jote si ç'u ç'u ç'u ard më botë pejgamber ka thonë pejgamber sallallahu alaihi wasallam sot ne kam qen duke u rrit në kujdestari tek fisit Sa'd Ibn Bekr ne kemi shpjeguar te historia pejgamberit alaihi wasallahu alaihi wasallam o nidit pidit ve to dishat u lut me nidjal tasajda asha kujdese per mua Thot edhe i runim disa dele Thot një dit pëj ditve Shkum Thot edhe duke luit Thot më shfaqën Thot dy Si zogj të mëlloj dë barë Sikur me qenë Shqiponia Thot edhe njën i prej të tëre i that tjetrit A o shqyky A i that qyky është Pra e kanë ditë Kanë në të lipë Muhammed e sallallahu Thot erdhen Morën Mërzun Në më shpinë Pasaj thot Edhe Maqan barkun Maqan gjyksin Mandjerën zemrën Mandjerën zemrën Dhe shikovë dhezer Tu mandjerën zemrën O shumë në në cita kuptojnë dhezer Se sot shkenca Dhe meksia ka arrit me E qelë zemrën Në po Ka arrit me qelë zemrën Dhe me pasruve Para kësaj kushe ka bo dhezer Je ja ka boj me lekt Muhamendi salovar e selve Pra cilaj ka para pri cilës Muhamendi e selan A bo Dhe këtu ka i sharen dhezer se ka ka me paz municim uçel. Zemra, sot është e vërtetuar, e keni në video. E morin zemrën ja çelën jerit, e nxjerrën jashtë e pastrojnë e kapin ashtin mrena dhe vazhdon jetën me jetuar. Apo, dhe kjo vë para mendo, para mendo para se më zbuloj kjo shkenstaris. Çka kanë bën plot për orientalistave? Çiçu ka çel zemra e ka sti prap. A më janë ngut? Çë sti ngutën dozën. E pastaj kur e zbuloi se po po Mujka, a ka ndonë vërtetë? Por këtë asylëzën e shpesh kemi thonë, shkenca punon për neve. Shkenca punon për neve. Ata zbulojnë për neve, ata arrin për neve, çish për neve, të vërtetuohen. Të ja. vërtetuohen ja të gjitha gjërat. Pastaj do thot, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi ka nxjer dy copa të zeza. Dhe, dhe njëri betore i tha, "Hussu waqtim, waqtatim alai bi khatim an-nubuwah." Dhe njëri betore i tha, "E pastroje dhe çape dhe vnoja vulën e pejgamberisë." Thot, "A zara? Uh, njëri prej tëre i thar Mere dhe mate Peshoje këtë njëri Edhe Kër e kanë martë E kanë martë me 10 veta Me 20 veta për ju me, me 100 veta të umetit Në me nimi veta të umetit Pas ta i ka thonë me leku Mos e matë Se këta menzirë vet Edhe këtë umetin Ka thonë kërënë nërë ma shumë Derisa ka thonë bëngamberi sallallahu Ali ju sellim Më vënonin më pëshore Edhe i vënonin ka nimi veta anosh Cëllë jam a iranë Thotë Unë u të të që që që që shumë po vlëtërojnë, po bimë Që që i ranë Në vlerë ka që i muhamedi sallallahu Pasaj, thanë Nëse e matni me ketë U metin që ka e ka Ky prapo me i ranë Për këtë asyë ka thanë imam shafiju Zdo vlerën që ka e ka u meti Vlerën e parë e ka muhamedi sallallahu A.S. Thotë pasaj u largunë Pasaj më lanë Thotë dhe unë u frigova shumë Thotë edhe shkova tek nana ime ka po pas për qëllim kujdistarën e vetë dhe i e ka të reguë se qka i ka ndohë pasaj ajo i ka thonë u idhuk e billah kërkoj mbrojtin e Allahu që Allahu me trujt zotit trujt pasaj e ka marrë edhe e ka qute nana vetë ka thonë a o djallin regull? po, a o është djallin mirë? po, a e kam këshirë që shduhet? po, po. merën e djallin dhe mane atërë Kjo, kërë e ka dhanë, si kërë u katu Dëmonë, i shala si ka ndohë në i sen A tërë e ka mor nana vetë Edhe i ka thënë, musutut Se unë edhe kërë e ku më lind Ka dalë drit Musutut, se unë edhe kërë kërë lind Ki drit ka dalë Pre tina, aqë drit ka dalë Thotë për nga meri sallallahu a.sallem Se ka thënë nana e vetë Edhe ka horë transmitit gjithë Se përës me ka thënë, kërë kam lind Unë janë ndryqu Palatët e sham Por kam lindune janë ndriçuar pallatet e xhamit. Për këtë si vëllazër, ardha Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka qenë begatia më e madhe e këtij ummeti. Pra vëllazër, kjo ka qenë prej kujtimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi sallam e kujtonte fëmirin e vet dhe u dhe sahabë, ka dhënë të sahabëve, çështum ka ndodhur, çështum ka ndodhur ekshë më radh. Por kjo vëllazër është njerëzor, e kanë ndërtuar pse pejgamberi ka kaq pe ka dhukta, a ka mëjt më spi ka dhukshë ai ka ndodhur fëmiri kamuaj sega ka kallzuar e para kan thon se ta kodobi se ju ka pastru zemra e ka kallzuar se si ka ndod kjo sani i çuditshëm e dyta zorr kan thon prej natyres nje zorr dhe çfarë është se njeriu me pa muabet me kallzuar kremkon kështu i vogël pa ndod dhe kështu apo kjo kujtimet asat i përmendin njerëzit në në muabetet e tjera ande kan ndjetar se prej pjesëve të domosdoshme të bisedave të njerëzve është e njeriu të të bisedon për kujtimet e veta Gjithashtu do të ze pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe kur ka qen kur ka qen kujdesar ideleve. Ka lutje dele pejgamberi sallallahu alejhi dhe uh, transmeton Imam Buhariu nga Abi Huraira radiallahu an se pejgamberi jon sallallahu alejhi sallam thonte Allahu asnjë pejgamber nuk e ka dërguar vetëm se para praktik ka lutje dele. Çdo pejgamber ka ruit dele. Njëri prej të para nishmëve të sahabeve i tha Ja Rasulullah ete Etë aq i rujtë dele, tapo. Edhe unë e kumrujt dele për banorët e Mekës me çmim më parë. Prandaj, pse e ka përmendë këtë Vezir? Kanon dietar ka dashur me kujtuar. Unë jam kon kuajtësa dele, kumrujt delën. Asa do Veziri kurdo indican me e nënçmuën, fatkeqësisht, çka i thojmë? Ço bani deleve. Po kë nuk nënçmohet jam me këtë Vezir? Nuk nënçmohet. Sepse pejgamberi sa më thotë çdo pejgamber ka rujtë dele. Zdo për nga më berë ka rujt dele Dhe për është nuk i ka, ka arë tërpë Por që e mëllë Një lip e ditve hip me një sahabi Në në gomar Pse hip e dhe zë në gomar A i ka mujt me hip në kalli Sa konë ma e lark Kada është Unë nuk i kam problem Qatë qat kaf shkaj e ki që ta Nuk i kam në nëshmu në kur Arë ar ar si jo i sërat dhe sërat Për këtë asy e shikoja Ka kujtuk ata në une Une Kam rujt dele Shka arë tërpë i kë Gando gando, lughun do nje me me me me me, me e, ik pi pi vetëz vet. Ti nuk ik, nuk ulesh me ik pi pi jetës thanësh ka e kaluar. Disa njerëz mundohen me kalu di jetë, a, o, a, pa kalim 40 veta. Po ti ollat, ti skin çu çu çi, ti ka porci, doni herë ki lujt, doni herë ti ka fshi dikush i argat eksumë radh. Ça shtohet ajë tallë zot. Apo, mirë po, çfarë do të më bëvë në sjelltarin? Normal nuk do të më bor këta objekt për në shimin e dikujt ajo nuk vogul, a, a kibonë sani zakonisht zakat. E eh, shpesh, o xhot moj men ku rikon i vogul. Po me valla tia 40 kg linda. Në zakonisht e kibonë, e o xhot moj men ku valla ku rikon. Po në rregull të ketë na kon të voglin dit, sa jo shko problem. Amë tia i madh kg linda, sa so vë kg linda, pazleta. Do na kis kafën e rin. Tia, a jekon tani arti 20 vjet. Disa njerëz harrojn kur folin, po edhe ti bëj koni vogul. Tia i koni vogul. Për këtë arsye vëzë, nuk ka problem ti më thon diku, të moj men ku rikon i vogul. A ma thuj edhe, unë i më ka një vogët Ketën e në konë foshin e dit Për e më samë nuk të tërbroj Po, unë i më ka një vogët, lusha me fëmijën Kënë të elab Lusha Lusha me fëmijën Dhe më dodi kështu kështu Në këtë ras, kështu shaka të përmen Ka thonë, i këmrujt delet Dhe shka probleme dhe zët Njeri ju me përmen, të kalu më në vet Me thonë, këm punu që tu Pa ta punu që, që s Shikodhe zë sahabët ka mërmejnë ka thonë E kom pas një idhu më ka po dëvi E hangra Se mu abet Mu abet i lirë me shok të vetë Në pranit për ingamberit sallallahu Alehi wasallem Gjithashtë të dhe zërë për ingamberit Sallallahu alehi wasallem Tregon të qëka i ka ndodhë në rinin e vetë Qëka i ka ndodhë në rinin e vetë Transmeton imam imnu hibbani Uh, dhe gjithashtu e ka transmituar këtë hadith edhe imam Hakimi Nga Aliju radiallahu an Se thot e kam dëgjuar pengamberin sallallahu aleyhi, duke thon. Ka thon pengamberi aleyhi sallam Duk uh, e than Ka than pengamber aleyhi sallat dhe selam Nuk kam pas dëshir Mengu diqka Të ndalume apo të keqe Njetën tejmë e pos dyher Vesh dyher Kërë jam koni ri para pengamberis Thot, vesh dyher Qëtë të dyjat zotim ka rujt Së më kalan A ma hemem tuk A thonë Qa i be hemem tuk Pa, po, ta qefë Që ka ndonë, thot, një ditë për ditëve Thot, isha duke i rrujt delet Isha duke i rrujt delet e, e Ati cili Mi jep të parë për, për mi a rrujt delet Thot, e thira në një Gjallëtri, edhe i thash A mu nësh pak mi rrujt Mi këshir Qkoj une, se e ka një darë Së mësot, me ke litë, qkoj të kshiri Qish kënojnë edhe qish, qish valzojnë Ka bo, ka dash të shkoj e pengambele Sallallahu, a.s. Kur shkova, thot, i pash se janë tuknue e, Me defa e, Me ato instrumentër që ka i kam pas Edhë ju thash, qka akjo Qka janë të bo, kush është kjo Thanë, filani janë të mërtu me filanën Filani, është të mërtu e, e, e me filanën sh Thot, felahautu Bithalik e lëgjna wa bithalik e sot Hatta galabetni ajni, fenim të fema E i kadhani illa me sushëms Thot, pat Dhejri sa të dash me nguhune Shka janë të kënue Thot mëzuni gjumi Pilotsi e shka e ka pos të në ditën që ka punue Me dele Thot dhe nuk ma kanë zirë gjumin Pos lindja djelit Prekja djelit Rezeve të, të djelit Dhe ka thamë për nga mëri sallallahu alai sallam Thot u ktheva të kidjali Dhe i thash qyshtu qyshtu pram Po s'ka kismet Thot për nga mëri sallallahu alai sallam Thash nesër prama Qkoj dikon tjetër Ta shosh ka bojnë atë ndarë, kjo ka ndodhur para pejgamberisë, jo pas se apo pejgamber. Dhe çka ndodhën, thot prap njëjtë të tjerë i thash, a mundun është më mëngjitur pak delat derisa të shkoj. Shkova i thash, kush ja tu martu? Than filani me filanën. Eksh më rad, tha tu afrohet, tingoj çka po. Dhe kjo vezë ka kanë ndon dietar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas natyrën e zonë. Ka shoptë janë duknuar. Apo janë duknuar, kan feast. Thot, atë u afrova, mziu ni gjumi dhe nuk ma nxëri gjumin derisa dilli dielli. Thot, edhe i ka ndzova dos të tem Atëher e thot pengamberi sallallahu Aleyhi ve sellem Thot, fe wallahi ma hamemtu ba'dehu ma bisu In mimma ja'melu ahlu ljahiliye Hatta akremenillahi Akremenillahu binu buvati Kë thot pengamberi sallallahu, sallallahu sallam, Pasha zotin, pasitin e dhe rasteve Kur së më ka shku menja Më ngudish ka pi jahileve Kur së më ka shku menja Deri sa allahu më ka ndëru, më ka bo pengamber Pra asë jahiljet, pos dyher Ka tëntu, mengu muzik. Ka të nduamë ngukonga, po Allahu s'e ka lënë. S'e ka lënë, e ka mbrojtur prej sajnave. Ka thonë dietare, pse ka pse ka dash, pse ka dash, ka thonë është natyrshëm. Keni pandjas për shemb, sheh ai ai ndarzon tuaj pamagjita të atij edhe unë të kësaj atij. Pipi dashnijes daj muzikës. Amë, është normale, jo nuk është një kollasha dekan tu festu ato tash nuk kanë tu po, normale është. Pejo sa pirini një zvecëra dawn, ta shoh çat tip çka poknoi. Po Allah e ka ruajtur. E ka zon xhumë. E gazetoj. Ka thamë, për dashinë e ndjerë ose kur në temën e të mes kanë provuar. E këto vetëshë kanë bën dietarët, kanë thënë kjo ka qenë për kujtimeve. Dhikra. Dhikraja. E ka kujtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe pejgamberi pejgamberi alaihi sallallahu, sellem, e ka kujtuar se ka marr pjesë në një luftë të cila është quajtur Harbul Fiqar. Kur kanë marr, kur kanë bërë luftë në muajt të shenjt, Arabot, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kam çën, kam çën i ri Kur ka morë pjesë në luftën e fijarit, lufta e që e aqët, lufta e gjunahit, lufta e rebelimin, sepse kanë shkel muaj në shenë, tot për nga mërë sallallahu alai sallam, këntu une bilu ala a'mami, tot une vetëm ja u ndrejtë shashidjetat, ja u muaj shashidjetat, e kërët, se ka ndonë në qërët, ka përmejtë për e suhejliu, Allahu nuk ja ka mundësun për nga mërë sallallahu alai sallam me luftu, që mos të të merë pjesë ajë asni herë në luftë mes qafira me qafira. Që tjetë nderi ti që të bëjt luftë të veç me islam kunder kufrin. Për këta syrë për nga më verë sallallahu a sellem, dhëtë une ajalarve të mija unë dretësha që i gjetat, o më në shkumor pjesë luftë. Kjo ka qenë brej, asashka ka kujtu për nga më verë sallallahu aleyhi vë sellem. Gjithas që dhe për nga më verë aleyhi sallallahu aleyhi vë sell pak para pejgamberis sa pejgamberi tullallahu alaihi wasallam etila ushuaitul hilful fudul hilf al fudul aliansa dhe marrvesha e fudhulit aliansa dhe marrvesha e fudhulit at pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shahidtu hilfal mutayyibina ma amumati wana ghulam fama uhibbu an li humra an-ni'am wa an wa anni ankutuhu ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kam prezentuar ne marrveshen al mutayyibin Kam thënë subjekti i tallë këtu uh, është për qëllim se kur kanë bërë këtë marrëveshje me qisë të dietar që thonë se këtu nuk ka as kë marrëveshje mutaybin po është uh, është muhabeti transmetuesit uh, kur kanë bërë marrëveshje kanë marrë i kanë marrë një parfum edhe i kanë shtitur parfum edhe pastaj kanë dhënë besën se kena me vaoçi çu çu kështu po pejgamberi më alayhis salam me axhallar themi duke thënë i ri ka marrë pjesë në marrëveshjen e al mutaybin al mutaybin ka thënë zdu Me pas për deve e deveve strajta Me më dhënë mu është përblim E unë me prish këtë marveshë Gjitha shë dhe zërka alë hadith nga pengamberi s.a.s. Se ka dhënë a.s. La qatë shëhittu fidari Abdillah ibn Gjithan Hilfen Ma u hibbu enne li bihi humra diham Wa la u udha bihi fil islami la e gjeptu Ka dhënë pengamberi s.a.s. Kam prezentuar në shtëfine Abdullah ibn Gjithani Në një marveshë E cila marveshë Me madhan devën e kuqe, apo nga devët e kuqe, nuk e prishi. Pase ka thonë, me më thyrë një slavë, qasi marvejshje, prap shkoj. Qëfar marvejshje dhe se kjo akon? Kanë bërë marvejshje, që gjdo zulum që ka bëhet, me muqu ketë, me nalet zulum. Ka thonë po ejti, ka thonë po ejti, ان الفضوله حالفوا وتعاقدوا الا يقيم ببطن مكه ظالمه امر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمؤتر فيهم سالم <تصفيق> صوت بويتي فضولي مرشيه فضوليت اش بندوست العرب كان بون بسن ان مكه مس ميتوزو لومچاري مس ملاز لومچارين راحت كت مرشيه گامبو Ka dhonë një qështje që e kanë pre Dhe e kanë dhonë besën për ta Që a i qka rinë meke Apo a i qka i vizitonë meken Me kanë i sigurët Thothë pengamberi al.s. Unë e kanë morë pjesë në këtë, këtë marveshje Oshqua i do hilful fudull Kanë dhonë djetarët sefëse Një marveshje e tjil Kanë dhonë shumë herët në histori në fisin gjurhum Të cilin e ka kryesue El Fadl ibn al Harith Edhe kanë dhonë arabët E bajna një marveshje si E kanë qëtë e hilful fudull Dhe thuët se kjo marveshe o shua e tër fudull Sefse emrat e atyre që kanë prezentu ati Kanë qënë njënë i pëtyre ka posë fadl Njënë i fidhal Njënë i fudhejl Njënë i fadale Dhe kanë thonë hilful fudull Marveshe e fudulli Pra që sikur që na që i thunja fadila Sikur me thonë marveshe e fadilin se, Sefse emni qëli ka kresu ati ka qënë kjo Dhe dhe kanë thonë marveshe e vlerës Eksumerat Për pejnosa me ka kujtu, pëse e ka kujtu? Ju ka ka dhusa aaveve, se edhe kur kam qeni ri, kam mor pjesë në marveshje të cilat kam qeni në të mirën e popullit. Qëfar marveshje ka qenë kjo dhe zërë? Kjo marveshje u kanë kështu. Kush do që bënë zullum? Kush do që bënë zullum? Kena me dhëmë besën. A njëri jo, të njëri jam, kena me, ak... kena me jamur hakin. Që kjo ka marveshje? Këtu nuk o, mist, vlera, këta që e kam bëha napë, vlera likoha, ka thonë për nga mërë alë i sërat dhe sërat. Prap me mëthirë, tash, tukon për nga mërë, prap shkoj. Pse, sepse vlezer besimtari është i pari që qe e që në zanin këndër zullumit. A më në dikush para muslimani me që u zanin këndër zullumit? Ska mëci. Si. Oshtë tur për ne, vlezer, që dikush që tërë medal me që u zanin për dërnjë zullumit. Qëfar Në atë muslima në më konë i pare që që në zanin kunder zullumin Gjitha që të dhe zë pengamberi jo në sallallahu a.sallam E kujton të para pengamberis Se øh, një guri i ka thonë selam Të regonë gjabir i bësë e mora E kam dëgjuar pengamberi në sallallahu a.sallam Ka thonë a.sallam Unë e di një guri në meke Mjep ke selam para se mu dërgu pengamber Ka thonë në në ala sot e di atë guri E në dhe sot e di atë guri Qëpar guri ka që në dhe z Kur ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë selam. Guri nuk flet ovë zonë në zakonisht, ama Allahu xhelalu velâ e bën me folën e gurit kur është pyetje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur të ka çojë trungu ovë zonë, ka dënejë trungu ku ka çënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka ndrrumi imberin, pejgamberi e ka e ka nisë hava tuan ku trungu, desë ka morr trungu dhe ka përçahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kujtuar edhe E, një takim që e ka pas me zejt Ibnu Amor, Ibnu Nufeli I cili ka qenë brej Atërët sët e ka uryr Fen e Arabve të paganve E ka uryr fen e Arabve të panganve Dhe nuk ka hangër nga mishi Që e kanë thejmë në idhut e tëre Nuk e ka hangër Dhe këta e ka taku pe nga meri Sallallahu aleyhi vësallem Gjithashtu dhe që pe nga meri jo, E ka kujtu shpesh shpallë Dhe si ka njës Dhe shikom e zë njërë zëtë shpastër kolegjona çështu kanë nis shpallja, zakonisht thon pse njerzit, pse o xhallahu shpesh e kujton çështu kanë nis shpallja, çështu kanë nis shpallja, pse o zot. Po mirë, po bëjmë një pyetje. Njerzit zakonisht apo kur e kujtojnë? Për shembull, kur flasim me familjar të vet, e kur u patë martu, e kur në lindti djale, kur në lindti vajza apo ka bile dag e ba, e kanë këtu si me epizoda, ka kasetën e Dasmos, Hajde do të xhinë na, këto tekot. Hajde në jale xhinë na. A ka xhinë katër sin mia, a patë xhinë? Se ku padamar do vesh qe ka shënjë drishka çagamëshi çagamë kujtu bie të vetë apo për shembull kur akon kuj di do do do do u tema do një incision e këshir fotografit i përcjell për shembull mundi të para me nuha zë sa e madh do ka pejgamberin sallallahu selam çpallja ai moment i par kur i ka thon xhibraili icra bismirabbikalladhi khalaq lëzoma e me zotitan për këtë arsye me zot pejgamberi jau kujton të sahabët çshtun patnis edhe shpesh është edhe vetnin Ja Resullullah, çu shni si kjo puna jote? Si u fillu? Si filloi ti mu bo me u bop pejgamber? Ai tregon Xhabir radhiyallahu an, më ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, "Jahwartu bi Hira." Kam lejt në Hira, thot. Dhe kur uh, e kryta, ë, ndejën, thot, zbriti prej aty, thot, kthyra nga djathta nuk pash asgjë, kthyra nga majta nuk pash asgjë, kthyra pas para nuk pas asgjë. Kur e ngrita kokën, rod pas diçka, edhe çka ka pasur ze? Jibrahil a.s. Jibrahil a.s. Thë dhe nga friga kum i këshpet Të khatija radiallahu anha Thë i thash gëruja s'tejmë Dethiru ni wa subhu alaija maën barida Ka thënë më lomni dhe njumni ujtë fë toftë Se shumë shumë temperaturë kam Edhe ka zbita Allahu jellë jelaluhu Ajetin Ya ayuhel mudethiru Kum fa andhiru wa rabbika Wa rabbika fa kabbir Thëtë Allahu të barakja wa ta'la Oti imbuluar u kam lupë e nga me sëram prej, prej, prej frigës dhe që ka pa dhe se prej frigës dhe Gjbrahila është ësht melek i madhë no, është melek i madhë dhe është melek i pashëm, i dukshëm dhe kryon një loj, një loj e, frigë të kë njeri ju gjithashtu të trekon për nga meri johë sallallahu arijo se lëmë thotë se e, pas ju ka ndalë shpalja ka pritë më ardhë prapë Gjbrahila dhe, dhe kure ka pa në qil i unur në kursi mes qilë dhe tokës të pitutës kumë shku shpet i gjërsitur të gruja jeme edhe i kumë thonë zemmiluni, zemmiluni dëthiruni, dëthiruni më lomni, më lomni, bërmë lishkat më lona se shkova pit, pipi, pitutës atërë ka zbit fjallu në Allahu gjele, gjele, ja ejuhel, e juhel mu dëthir dhe gjithashtur ka zbit ja e juhel mu zemmil o të imbuluar me petka qo? qo, qo dhe falu qo dhe ngritu dhe thirin njezë përte Allahu të bareke eh? Të barakojë O Zoti, tha, "Dhe më të pas vazhdoi shpallja pa si ardh gradualisht te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, Zoti i dërgoi pejgamberin jon sallallahu alaihi wasallam e kujtonte çka i ka ndodhur në Isra dhe Mi'raj. E tani këtu është gjallë, dhe sepse shkurtim i më çka, çka ka kujtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alaihis salam, u çoa qa, çatia kulmi i shtëpisë time, duke qenë në Mekë. Tha arxhibrili, "Ma çajti djoksin. Elajti el Adoja shtose tre aria ka ja ka nxajë profet Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çojti, e lajti me ujë Zemzemit, pastaj e mushi me urçi dhe iman, pastaj e vendosin në gjoksin e tij, pastaj e mshëli murr për dorë dhe e ngritin çil. Dhe pastaj e dheni, Isra'il dhe Mi'raji pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çil pas çili, çil pas çili derisa ka mbërritë në Isra' dhe Mi'raj në Beitul uh, Maqdis. Gjithashtu ai tregon Jabir ibn Abdullah Thot se ka dhame nga meri jo, sallem, Kur më përgënjështruan Kurejsht Se unë së kumë shku në mbejtën më kris Së kumë shku në Palestin A tërë dhot Kumë të felhejgjiri Fe gjelë Allahu li bejtën më kris I kanë thonë pagant Kanë thonë Ti kur se konë atje Si dush me të besu Se si je konë edhe ke po Akson A tërë kalzona çuçi është jamia. Hajt kalzona çuçi jamia. Te sikon kola ti. Si ta si dish, kanë filluar me vetë për detale. Masa ti muri çka kish. Aca ato janë kolë kanë baurë. Thot pejgamberi sallam, në kur dështëm të më porganishtru, Allahu më më pruni aq saim parajsive. Edhe më thoshin, çfarë deri ka? Pejgamberi thonë, për shembull, ke kështu e gjithë. Ai shifte. E ka nxjerrë Allahu për parajsë. Sigur ti më don, shembull, hajde ta hap telefonin, sikur thotë, ti ti be vllau ski po telefon kurr. Edhe ti tata degosh pilartot këshire çfarë ajo çjë çtu sa i vogël çe kaç e kështu më rad Allahu xhelloa ka marr xhamin dhe ka nxjerr për palasit vet pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam atë kanon ç'i sheka për me kuban çjë çtu ana çjë çka that pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam fa tafiqtu ukhbiruhum an ayati wa an en, ana en anzhuru ilayh atam pytshin e u leve çu kallzojsha ju kallzojsha ata to vet çjë çtu çtu çjë çka këtë vëzër e ka kadu sahabët pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam se un kur kanë qenë regjistruar dhe këta kanë ndërtuar se pejgamberi selam në Medinë shpesh u ka kallzuar sahabeve siç kjo ku feja, kam rrit sot fëja, ka kaluaj për i vështirë sivë, ka kaluaj për obstësive. Ne kanë kam pas kam pas skena tësat që ngon shumë të të të të të mërrshme në jetën, në jetën time. Gjithashtu se pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe selam e treguam këta disa prej rastësive se Aisha shpesh ajo ka vet pejgamberi sallallahu nikadon ja rasulullah kurrë që pas më zorte gurë ke pos mos vështirti. Edhe i ka treguar pejgamberi selam se kurakon taif, edi ka shluar të çmendurit me xujt me guri, pejon sa më ka pas mos vështirti. Sot edhe më ka rrot fikt, picë shumë tim kanë torturuar dhe më kanë dhunuar. Por gjithashtu ze pejgamberi jao sallallahu alejhi selam shpash e kujton te kët ditë. Dhe kjo vështër ka çën kitë, kitë, kitë durim që ka pas po, pejgamberi selam e ka çën sebeb që njerzit më e pranuan fen Allahu te bareke, te bareke ve teala. Gjithashtu ze pejgamberi jao sallallahu alejhi selam e kujton te friqën dhe torturën dhe urijën që e ja këshin bojë pagana Tregon, Ibn Malik, an, të regon N.S. Ibnë Malik radhjallahu anë përse pengamberi jonë sallallahu alai sallam nga ka të reguë dhe ka than wa ma më kanë të ryshtu për hirtë allahu më kanë shti frigen në atë ditë ku kur kusë u ka tut kër njëzë kanë pun të veta kër njëzë e qetë ku kusë nguzë kërkan a pengam e sa më zordë të matë që shmi nukadu që janë pengamber dhe, e, e, e kanë Kërsnu e kanë sulmu e kësë marat Më kanë tërturu në rrug të Allahut Në atë kohë ku kur kusë u ka tërturu e Kur kushe që Ka dash mi thënë sahabeve që Jusë o qka po hek një pak E qka po këni vështisi Ka dale Se unë e mi dit pëj dit dhe më kanë tërturu për i të Zotit Kur asë kusë u ka tërturu Vec e Vecë unë jam kona i tërturuari Thot për nga më më tërturuar Thot adh, Thot Waq wa laqad atat alayya 30 min bayni yawmin wa laylatin wa mali wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa shay'un yuwarihi ibtu Bilal. Fot dikon 30 dit mes netve dhe ditve kanë pas unë me Bilal s'kish na shkamë angër do të sopa de vogla të bukës që tu i majtë na shetu la Bilal. E ka kujtu Uriën. Ato ditë kus kom pas s'kamë angër nga tortura e madhe që e ka më pejgamberi sallallahu alaihi Vesellem, gjithashtë të dhe zër, për nga meri, jo, sallem, e, i kujton të në bedr, mas luftës e bedrit, i kujton të torturës që e ja kanë ba të fortit e mekës, me pasojën që e ja kanë gjetë në bedr. Luftën e bedr, vëzë për nga meri, jo, sallem, ka rritë që mi neutralizu e shumitët e kokave të zulumit. <clears throat> Kur kanë vdhejkë, dhe janë mbytë, ju ka shkuë e Të trupat Edhë ju ka thonë Ja fulan ibnë fulan Ja fulan ibnë fulan Eje surrukum ennekum atahtum Allahe vë rasule Ju ka shkuat të dhe vdekt Edhë ju ka thonë Shka arë të smetime Ka thonë të sahabë Ja rasullat për anim të toa Jo dhe vdekt janë Ka thonë ma mirë se jo Ma mirë se jo janë të mnije Që <coughs> ka ju ka thonë dhe zë Ka thonë o filani bidh i filanit O filani bidh i filanit apo kit çtash çefti shekon çe i ke bind Allahu dhe pejgamberi t'sallam. Me zënieri në mazde ikë çka shpreson, ah ti kisha bind Zotit, ah ti kisha bind pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Mirëpoq seda në Ramazani shkoi. Apo çfarë dhënëve Zot të supozojna, në njerëzit që mos ka xheru për shëp. Pacë se diçka shka... që ka mëjet. Apo anëveshka na jave çha xheru. Alla u pajdoda në shëcha. Pa Abu Nuaydod ibn Ismaja jo. Jo, alhamdulillah. Do shtavez ta ka pastruar Zoti te bane kjo atjala. Po gjënda si gjëza, shikoj që i gada me Hasan. A keni çesh tash ti shikon se i kishin bind Allahu te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem. A peshini atë që ju ka ndodhur? Ju ka folme atash e kan vona helat. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Ju gada me gameli sallallahu alaihi dhe sellem. Ne musliman e jetëm premtimin e Allahut te vërtet. A e jetet edhe ju? A e jetet edhe ju? Për e ju ka fol E, e di ju në shkajin të ju pa ju atje E ju ka fol për nga mberi sallallahu Kush kanë qenë dhe zekta Kanë qenë ata njerës të cilet E kanë torturu për nga mberi sallallahu alai sallallahu alai sallallahu E për nësë për ka tanë A, e që dhe tash Më torturojshin meke E sot Allahu qilio alai ju pani i bret Të, gjith, të gjithve e, juve Gjitha që dhe zekta për nga mberi jo, Sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu E kujtante që n kone kan i kanë bë e mbargo pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu të fisit banu hashem thot uh, e buhure radiallahu an pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu në ditën e bayramit a uh, duke qenë në Mina thot nahu naziluna gadan inshaallahu bi hay bi khaif bani kinanata haythu taqasamu ala al kufrin në hax edhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu ju ka thënë do të ndalmi në Mina edhe ka thënë do të ndalmi të veni kaif banikinala uh, është një lugina që quhet el muhassab edhe kur kam ri këtu peqem sam para me Allahu ne hajd ked gadishull u kan ushtrupe nga mele sallallahu alejhi wasallam me izin e Allahut mirëpo me sam çat moment e ka kujtuë çka i kanë bën embargo u ka kujtuaj yhudha e u ka thon ç çetu na patën mshël ç çetun na patën mshël edhe u patën bo de për kufor U patën mbledh këtit me me mohu Zotin, me mohu Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Apo, 3 vite udhëzot. E kanë mbajtur në mbargu pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Po nisën nuk e kuptojnë zullumçarrët se nuk mundunësh me torturë me fituë Hasimin. E as me dhun. Drejtësia është ajo e cila fiton. Për këtë arsye nëse nuk je i drejt, s'ka duzhë epizord, s'ka duzhë manovro, s'ka duzhë manipulo. Drejtësia ka më fituar. A në e ka thonë që i khulisamu të imi, rahimehu Allahu të ala Se Allahu i nimon shtetit qafirit Kundër shtetit musliman Nëse ki shtetit qafirit të i drejt E shtetit muslimanit të zullum qar A munë jo para nusajt të zullum të drejtsin E kjo është ka vlin, dhe zër Allahu i nimon shtetit qafirit drejt kundër muslimanit të srand Se, se Allah të të shirë, për ki i drejt Dhe zër, na, në kujna më mashtru zullum të zullum të zullum të zullum të Unë jam musliman, unë është kabaj, a kam a zotin unë Ja, jo, ja, jo, ti zotin e ki me shartë E ki me shartë Intu minu, wa të tëku Si të besoni dhe të tutë një Allahu Gjeli Gjelalu Për këtë asilës dhe pengamës ramë, duke qenë në haqë Duke e patë madhështi që Nbi një qëshinë minjerës pojë në nështroën atina Tha Këtë dhe me zbritë të që ki lugina Në të cilën lugin pa të mba Bej qafirat me mohu muë Me mo O dhe ala, e ka dashur më thonë, e kishën në sot, ku janë ata? Ku janë ata? Por këtë asojë si jo vëzë, na të gjithë do dhe të vdesim. Të gjithë do dhe të vdesim. A bashkë më intereson vëzëta më më rësi. Çish kanë na kujtuur njerëzit? Çish kanë na kujtuur toka dhe çilla? Allahu xheloa thot për Faraunin, "Fama bakat aleihis samaa". Çilla s'ka qajtur për ta, as toka, çilla, toka thoni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ku e ka vnu ballin besumtarin me bosësh të Allahut kam e kaçoj vend. Thot sa mua. Nuk ka muaj, a njëri që kam ai asnjë që ka mbaj kësejde. Toka e di dhe kam e dal për para Zotit e kam e dëshmë, kam dhënë. O oh, Zot, çe çeto, ku jam unë? Çitoj në gballën e vet. Allahu na mëson se të gjithë sa vënë ku kemi shkelna me dëshmuar për, për për për neve se va për Allahun, ndështrim për Allahun, binj ndaj Allahut te bareke ve taala. E jo sigurisht ta njerëzit të cilët ka dëshmuar ajo lugin ku ka thënë begansam çe çeto janë mledh dhe kanë mohuar Allahun subhanehu ve taala. Meri, jo, sallim, dhe zër, e këntante në luftën e bedrit Ukbetu ibn ebi muajutin Kushe që ki vëzër ukbe? Që ki ukbe javë dhe zër është pre njezëve të cilër Në luftën e bedrit Pre të nzanë me vërëp Për nga me sëram që ti sija ka falë Apo e përmendëm se me vëzërami ka liru e Me pare, je pi pare, qëko? Je pi pare, qëko? Qëtina kër e kanë zanë Pejgamberi sallallahu alejselam ju ka thon këta vetë. A do kur e ka pa ai njeriu se pejgamberi sallallahu alejselam e e ka pa ka thon edhe ta shukonin zant dhe kur e ka paçivem sa më ka thon këtë shpat s'ka mi afartina. Sepse ka çykia ka çit planin e devës në, në shpinë pejgamberes së Mekës me jashtitje. Dhe kur e ka pa zantrop, ai s'ka prit, më ka thon a dhe ki ka thon i ka thon ë meli sibya mos e kan fëmi ha eki pa po, thashu mos e kan fëmi thot ka thon kush ka më mikshir fëmi ka thon zarb zjarati hat e sheka fol pejgamber sallallahu alaihi wasallam tregon shahbiu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhan urdhër me vra uqba ibn abi muayth i cili e ka torturuar shumë pejgamberin në Mekë dhe në në luftën e Bedr do zon rrob. Edhe që i zanë, rob, ja, pare, edhe mësën, ka thonë masiom zon rrob m lirojin. Ja parë m lirojin. Edhe pse misam hit se ka prit atje me hijen në procedurë të lirimit, ka qenë. Mitna. Vrora. Edhe kë ka ardh, edhe i ka thonë et taktuluniya Muhammad min bain quraish. Qadha no Muhammad. Mësinë kolegjë vesh mu veshim un po mrahta. Veshim un po ja burdhën me mraha. Atali ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam sahabëve, po. Dhe shket A e dini që më ka bëhë që ki mua E ka kujtu A e dini që më ka bëhë që ki mua Ka thonë jam kon meke, te, te namaz, kan pagand, ka në meke Të i ba laot në maz Kanë ardë pagandë Ka ardë që ki E ka mërë planësin e devës Edhe më ka gjujtë përmi kriën teme Tho dhe më kanë bëhë kretë me jashtitje Deri se ka ardë fatimja Dhe më ka larguhe Prej, prej trupi tem Edhe më ka thonë shpata Kjo kjo kjo drejtësia. Disa njerëz më thonë se unë e baj zhullum shka du, shkelim mbi ku du, pardosit shka du, edhe në fund çish në fund. Ka drejtësi, ka Allahu drejtësi, o zot. Nëse smerrën ndonjë, kamomon ahirat. Çka mendojnë ata? Çto fmiçka janë tu vrahë, o zot. Allah i kam elanc as lua. Pasha Zotin kamian ngul fat shpirtin dunjajës. A e dini korona kur zhdish me monjezi çka me ba? Wallahi kam me pro korona tjera Allah, Wallahi, Dham, Allahu djellola. Wallahi më xhalole. Qom Allahu bi ghafil. Allahu nuk ka gafil. Ço to fëmijë që janë tu vra, ça to plet, ça to graçi, s'jan të boj ftarin që ç'i duhet. Na më nënës Allahu qam elallah rahat, keni më patu një anë që kam ndodhur atë zonë. Keni më patu një anë që kam ndodhur. Sa Allahu për një fëmijë çon peshni në dunë. O zë mir, çdo 39-të ja. Çka ta merr menjë ti, ti? Ha shallahu kel. Pahiri më vrani fëmijë, pahiri më vran. Me shkël makar. Na idhin avëz, njerëz që kanë shkël ke. Së nëmbatë më njeri Pahiri e ka pëshkel Më nëtë më angërbuk Idela i fësireti Se së nëmbatë më njeri ki Pahiri e ka shkel Mirë vëzër, me e vrav njeri fëmijën me kajst A më nëmbatë më njeri? Kone ka vrav haqajaj Sa'idin i Gjubejrën Rahim e Allah Edhe pak para se me vrav Ka thënë akina i lutja Këni pak të zullum qarë Se kujtojnë që Zullum qarë Zakonis e kanë një Një, një, një sindrom që e Kujtojnë që kërës kamë më mërë fund Zullumi të tëre dhe padritsi e tëre Dhe i tha haqëgji Falë, falë që ka ki jetë për fund Ta vesh një doa Prit vesh një doa ta bëj Tha o oh, Allah Mos jamun sa so shpate e këti imo me vra Kërkanë masmeje Adha i pjë nërgjës të avrane Adha e vrajten Edhe pasaj usmu haqëgji I din të na Ndërsa i di me gjubejri të evra Edhe ato, ato të, i thonjë Rirë rir, ha to krijetar Rirë ha to kom A të më vrau Saidi sa A të më vrau Saidi sa Kamë në vrau dhe zërneve Vrau si që të më fmive Pa fajshëm Kamë në vrau, vrau? E dinë Allahu që në gjelani E provumë në koronën E provumë në provum kurti Në shpita në sëndel Allahu ka edhe rasë tjera E luësim Allahu që Allahu mështë të dënonë Për këtë zullum Që bëhet dunja dhe zërë Fmi Këta si nuk Munë është ti me vrau fmi Fmi Fmi dhe pleç dhe grap, pa faj Edhe ty me thonë, dhe Allah më sanenë në rakina me bodre Që ka ki me bodi? Ki me pagu i të ta O më Allahu bi gafinin, amma të amelun Allahu nuk është ka fil nga jo Për këtë asy e thamë për nga më beli sallallat e sellem Që qyki? që që ki? Që që ki ma ka gjith plancin edhe thas ka Ani ja, ja pjulloj, thafmi i kam Edhe e qoj për nga më beli sallallat e sellem Drejtë të në, në zjarë Pastaj ka, ka artas me tim djetër Se i ka thon ja, rasul, o, Muhammad, Në mesën e asaj dite, vetëm u pamran, ka thon po vetë ty. Ka thon oqbe ok ja. E pse vetëm mua? I ka thon pejgamberi se bikufri ke va fujuri ke va utuk alallahi wa rasulih. Ka thon për shkak kufrit tan, për shkak shturjes tan, për shkak zullumit tan ndaj Allahut dhe, dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto vazhdon. Çik jo çaiqandoll pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thut Allahu lufta haki, e hakit dhe batinit u kri. Për çka sa ditë të vëzvon, molemen, molemen, Fad Mustafa Sadiq al-Rafi rahimahullah. Për lufta e Bedrit. Penga Meslam e ka ndryshuar shtratin e ndonjës. Qenimi e 445 vjet, shtes 13 Kurkus Umbelakon. Haj lagoje. Haj lagoje. Ja haj do yadesh ka. Çka ve mu Islam? Haj provoj, provoj. E kanë provu, hiç më si e avzo. Hanik do do zej gal, e kanë, kanë ble do gazeta kujton çka ndor Islam. Wallahi kanë provu bola njerëz, pse po malvaç bola? Malvaç tani ngrije. Bola njerëz fitleri akon, no? En veriu akon. Ti to akon. Stalini ukon E kanë të bëha haram ve Kemal ukon Kot Kot Pse Se psa Allahu gjelë gjelë Shka të Kur'an Allahu ka me ngritë këtë the Walau Keri hel kafirun Edhe pse qafirave hishbe mirë që bëhët Po s'dvejt për, S'dvejt Andaj Shka të shka të abenja sam Tha bi kufrik Tik Përshka kufrit tan Përshka Shthuris tan Dhe përshka këzullumit tan Dhe Allahu dhe pengamberi qëll Allahu Gjithashtë të dheze për nga mëri a.s. i kujton të edhe kujtimët e falëndëruse E kujton të për nga mëri a.s. në njëri i cili o shkujtë Mutrim ibn Adi I cili njëri i cili njëri i kani mu shumë për nga mëri a.s. I kani mu shumë për nga mëri a.s. Kanët njësë për një tjetarve, thua se i kani mu në taif Kërë ka shkunë taif, i kani mu për nga mëri a.s dhe thuhet se ky i kanë i mua për me gris atmarvëshën e at e mbargës kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka ka thonë pejgambër për këtë në luftën e Bedrit kur i ka pavën Osama ato të nzanullit urab çfarë ka thonë ka tha law kana mut'im ibnu adi hayyan thumma kallamani fi haula innana latarakatuhum lah le. ka tha pejgamberi alayhi salatu sallam mu konchi mut'im ibnu adi i gjallë ka dek para Bedrit mu paskon gjall. Edhe më marr më mban dërmërcim për këto ligat jak 6 lua. Haj, merr. Pse shehin falënderimi seun keni mua. Por këtë si ajo që pejgamberi sa më shpesh i kujtonte njerëzit, çafër ka deki? Çafër lezër? A dhe qanali tani nuk është problematike në islam që një musliman me thon, wallahi më patnimun i çafër, çafër roj. Pse, sepse kjo kanë çafër lezër, ama i kanimun pejgamberi sallallahu. Ka, pe ka shkuar i ka marr dëm te vet ka shkundhave ka thon gres te ket marrveshje per per me bue marku per peigamber sallallahu alaihi wasallam per muahmetin asha ka thon peigamber sallallahu per muahmetin gres ne ket e basaj ajo qet ka non gres ne gres te ket ket leta jo som sheka po ka thon se harroj nuk ja harroj per shallazhi o vezër sepse emira s harrohet emira nuk nuk harrohet gjithashtu edhe peigamberi jun sallallahu alaihi wasallam e fermenta edhe dosat te vetesat I ka njëmu shumë për nga meri sallallahu alai sallam Pre tërru dhe zër e ka përmen shmesh E bubakar e sidiku të përtesin ka than Kur si a harroj që ka që ka boj e bubekri për muhe Pit pardëve që më ka besu Dhe prej pardëve që më ka njëmu më parët e veta Radiallahu an Dhe ka than për nga meri alai sallallahu alai sallam Kredve që më ka njëmu ja u kam këthi Po se bubekrit, këti së një këthaj Allah u esh për bleft Anë dhe zë për n sas mundimi hakthi ja thoni Allahu t'shpërbleft. Allahu t'shpërbleft. Gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam u kujtonte ensarve kur na koni dopt dhe ka hartë te ata se si e përmendëm ta xhanegat, se si e ka strehu Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu më zë e ka kujtu edhe një ardhën e vet. Ebu Al-As ibn Rabi'in. Icili ka qen bulli Zejnebës i Zan trop në Bedër. Edhe ka pritme me pru parë familja vet për me lirupi robriës dhe kur ja kanë pruë mesën e parë me kanë pani çafore te Hatijës Hatija kur e ka martuar Zainebia ka dhënë hedie dhe atë hedia gruaja gruaja vet Zainebia çika pengam sot më ka çuë burrit vet atë lirojnë ve robriës kur e ka papë pengam sot çafore ju ka vëtu Hatija edi ka thonë pengam si të mundim me liru këta ka thonë nuk ka problem ja Resulullah ti të lali ti ai parë këtu atë i ka thonë ktina e bulasit i ka thonë mirbotëm në sharq. Ka thon ti lirosh më sharq. Sharq-sharqti, ka thon ma bje çikën këtu. Edhe kur ka ardhja ka prut çikën, ka thon hadathani fa saddaq fa sadaqani wa waadani fa wafaani. Ka thon kum fulmeta. Edhe ma ka e kam bëj, ka thon fjalën e vërtet, më ka premtu dhe ma ka çuve nëm premtimin. Dhe kin funa kabra Luis Xhaomen, a doj bo musliman, a te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a Kërë vëzëri ka ndohë për rastëve të rana Për nga merit tonë sallallahu aleyhi ve sellem Kërë vërësësi i ajës Për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem E ka pranu islamin Vërësësi i ajës Për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem E ka pranu islamin E ka posë emnin vahshit Edhe masi e ka vra Hamzën Pas disa viteve Ma von Ka artën për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem Ka të në shedhuan La ilaha ilallah Va shedhuan nga muhammed Vini rejkë, shumë ka qenë e dhimshme Për bën nga Amerin sallallahu aleyhi sallam Edhe, thot Wahshiju Thot, fe lemma ra ani Kale, ente wahshij? Sam ka pa om tha A jeti wahshiju? Thash po Tha Shkot, dhe zhe A ki vrati Hamzë? A ki vrati Hamzë? A ki kar mu bo muslima? Ka thon, a ki vrati Hamzë? I kar marë me thon, po ka thon ka ndodh çajo çish e ke marr vash pra po çashtu po, çish keni çashtu atari ka thon pega mas ju ka qen musliman dhe ze atari ka thon peon sa fa hal tastati an tu ghayba wajhuka anni ka thon a munesh mos me më ndal paraftire pse o dhe ze se njeri jamun jam, mune. jam musliman po ma mak ma, ma ibrah axhen o dhe ze ti ja ka bra axhen peon sa tash ko ka ko ka, ka musliman çai ka thon peon sa ka thon a mundesh mos më ndal ti paraftire ka ka transmetuar pa yallasi një ditë natë dhe ka ashtu ka thon fekun tu ettaqi an yrali ka thon wahshiu sa har shishkoisha për shkak mos të më shohë që mos mos ta shqetësoj muamedit se ja ku vróh ajo ajo vróh ajo sot themar hatta mat sot unë e ku mbau penga më thon aj mund sum ka pa deri sa ka vdeg si kum dal për parasive pse o dhe zan kan thon dietare sepse Çish ka mujt pejosa mi thon dikujt mos umdel paraftire. Ai ka or për, për Ahmet. Kan thon dietarët. Pejnga mësinam bi Ahmeti di ka pa mos umdel paraftire. Çish bi Ahmeti lozo. Çish mund të dikujt mi thon bi Ahmeti mos umdel paraftire, kan thon dietarët. Pejnga mësinam i ka thon bi Ahmeti mos umdel paraftire, se unë saher çut shoh ti mërzi. E mërzia emë më shkakton hidhnim. E kur ti dhona unë me tië rrezika mujdhunë vallaj me ti. Por kështu rrelar. Ai kuptoi Ahmeti maza. Lopez sa më shegë ka thonë, rri larg, se sa të, të shoh mërzit, se ma ke vrahur axhën. Kur mërzit i dhënona, kur ti dhënona mund të bëj domalla me ti. Rri larg. Gjithashtu edhe kanë ndjetar pejgambër sa më konnjeri. Ai edhe pse u ka bë po musliman, janë disa gjëra, janë disa gjëra O Zot. Suni shkul për njëri pi, pi shpirtit vet. Andaj Zot, kemi kujdes mos ti lëndojnë njerëzit, mos ti pikllojnë njerëzit e pastaj shitmit të ballmit si dervishat që më ska ndodhur kur gjọ. Kini kujdes me fëllësh që i përdorra. Kemi kujtes me, me, me gjesët që ka i bojna Me veprime që ka i bojna Pëse, sëm ka mundës i e lëndonë dikan Pasaj s'ka, ska belseme të sënë ti e shoronë ata Qikofë dhe zë kja ka vro hamzë te Ka deri Allah të ka po muslimat Prap ka orë muslimat Ama ka dalë, do sejne Apo, a, po, a që ka të nëna Do sejne më nuk në gjitëm Po, të Allah, po Që Allah e ka kudretin e malaj, në gjitë prap E, e në gjallë njerën për shdujti Ama që ka thonë, vësram si të mund është be, mosë ndelë be paraftire mosë ndelë be paraftire për këtë asio ezer, më stabim punën që me fjalët e tona me lendimet e tona që mosë të mund me meremetu mosë të mund me nëngjit se zemë alë ezer kërë thejet është shumë shtirë me, me, me, me prunë Në vend që loja e pejgamberit, ne kemi pas sa kujtimi të tërët që ishambëtyrë i kemi përmend, ne sa më ka kujtuu shpesh Hadijën, gruinë e vet, mos e kanë drujet, gjithashtu loja e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, e ka kujtuu edhe nanën e vet, Aminën, Aminën, dhe gjithashtu loja e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, i ka kujtuu shpesh edhe dostat e vet. Edhe ju ka thonë se uni u pras na xirat kul desne. Uni u pras te uji çka më ka bë hazır Allahu xhel xhelalu ne kjo vazhdon gjithmonë kujtimeve te me pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam veze kjo ishte jerata e parafundit ndersa ne do te vazhdojmë me porositë qe i ka lënë pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam por mesazh dhe testament umetit to vet e lutim zotin e madh subhanehu ve teala ne këtë ditë te mbroja te axherimit dhe ramazanit Allahu axherimet tona te ket bo qabul bine e lutim Allahu xhel xhelalu çdo namaz çdo sejsde çdo ruku çdo qiyam Shdo lezimi i Kur'an e që kemi bëhë Me gjithë mangësin që kemi pasë në ta Allah u të pranëm për i nejve Shdo gjuna që kemi bëhë Për dëshirën ton Për dëshirën ton Allah u të falët Për dëmë afëvë dhe më hkvirët Elusim Allahu Subhane wa Teala Që Zotë i unë Gjelle Gjelalu Në mundëcon me eda është Muhammedin Sallallahu alai sallam Dhe me ndjekë من ديك روغن اتينا من ديك مرال اتينا من ديك جس شكا شكا قار متى محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هرغف الرحيم والحمد لله رب العالمين